Avui comentarem una activitat que té lloc a la Biblioteca de Palafrugell, enfocada cap als pares i mares de, de bebès de menys d'11 mesos, i és que hi haurà una xerrada envoltada amb el tema de la psicomotricitat per a bebès. Ens explicarà aquests detalls d'aquesta conferència l'Edo Vigis Rubio, que serà qui durarà terme aquesta activitat. Bon dia, Edu Bigis. Hola, Bon dia.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 Primer de tot, eh, petits exercicis quan comencen a gatejar, eh, veurem si hi ha falta de força a braços o a les cames, eh, si està molt sentat... Totes aquestes cosetes que ens agafen una mica d'esprevinguts i no saben com fer-ho. Uh -huh. uh, aquesta xerrada, o no sé si t'has trobat, si, si n'has fet d'altres, que... Uh, més, uh, hi ha més uh, pares uh, i mares novells que no pas uh, que ja sí, n'hagin tingut? Sí, sí, sí. sí. Mm -hmm. Sobretot són, són novells. Sí. I, i, perquè és que els que tenen ja el segon... Pensa que quan neixes segon uh, tens molta feina feta, perquè els teus germans... Uh, uh, estàs com més despert. Mm -hmm. no? Jo a vegades ajunto a, a la classe de diferents edats, els bebès,